Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej og velkommen til. Det er mig, Jeppe, der er alene i dag på pinden, men jeg har heldigvis fået selskab af Laura. Inden jeg fortæller lidt om hende, så vil jeg faktisk gerne øh, fortælle lidt, at jeg kommer nogle gange over på Børn og Ungers Og øh, på et tidspunkt, der snakkede jeg med deres direktør, Preben Engelbrecht, der fortalte mig til min egen overraskelse, at når øh, man mister, og spiller man mister forældre, så ligger der sådan latent et svigt af, at man var ikke god nok. Og det lyder måske mærkeligt, fordi jeg har mistet min mor til kraft, og det var for så vidt, så jeg ved ikke hendes skyld, at hun fik det. Men samtidig, så er det også en følelse, jeg har siddet med selv og oplevet, at jeg var ikke god nok til, at hun blev i den her verden. Det lyder helt vildt, men det er altså en ting, og på den måde vil jeg gerne lede den over til, at Laura har haft nogle af de samme følelser. Specielt følelsen vrede over, at hendes far blev syg. Og ud fra set, så giver det jo ikke nogen mening, at, at, at både jeg kan have det med min mor, og Laura kan have det med sin far, på den måde, at vi føler vrede eller afmagt over deres øh, skæbne. Men det fylder bare rigtig, rigtig meget. Og heldigvis så blev Laura faktisk grebet af sin far i hendes vrede følelse, hvilket var fantastisk befriende at høre. For det viser sig, at faren selv havde prøvet noget af det samme, og jeg tror, det var rigtig, rigtig rart for Laura, at han ligesom greb hende i det. Samtidig så... Øh, handler det også om, hvordan Laura ikke vil være sin sorg uden. Det kan måske lyde rigtig provokerende, hvis du sidder og hører den her podcast, og du har mistet for nylig eller stadig har et dyb sorg. Men Laura snakker om, at når hun mærker den her sorg, så er det der, hun er allertættest på hendes far. Og det vil sige både på tabet, men også på den kærlighed og taknemmelighed, der ligger i det. Og det er en utrolig smuk tanke. Jeg tænker, det var ordene for mig. Tusind, tusind tak, fordi I lytter med, og jeg håber, I får et dejligt afsnit sammen med Laura og mig. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Laura, og velkommen til. Mange tak. Først og fremmest tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det er, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi skal snakke om en speciel person. Og hvem er det, vi skal snakke om? Vi skal snakke om min far. Øhm, ja. Og ja, vil du ikke bare sætte, fortælle en gang der, hvor du føler, at skal starte? Jo. Øhm, der er det, vi sådan, skal lige tænke. Hvordan starter man det hele? Øhm, først og fremmest så, øh, var min far og mig ikke utroligt, utroligt tætte. Øhm, og øh, der sker det, at i 2015, så får han konstateret, Mylematose hedder det, det er knoglemavskraft, som er uhelbredelig. Inden der, der havde han øh, ude i hans havecenter, som han ejede, øh, løftet på en rhododendronbusk et eller andet, fået noget med ryggen, og øh, lå og havde det virkelig, virkelig skidt hjemme i min forældres hus på det tidspunkt. Øh, og han, ja, han gik til noget sådan noget body SDS og blev masseret en masse og sådan noget. Øh, og så havde man søren faktisk sagt til ham, at det her det, tænkte han ikke var noget, han kunne han kunne ikke helt forstå det. Han synes han skulle gå til lægen og få tjekket, øh, hvad, det, hvad det kunne være. Fordi han, han havde en fornemmelse af noget. Så min far blev scannet, og de kunne se, at der var noget mørkt. Så det kunne være to ting. Det kunne være ja, kraft eller øh, en på laps Så øh, vi... Håbede selvfølgelig på en diskus på, på en eller anden måde, og samtidig var det helt vildt, at man skal stå der og, og vente på, på svarene. De kom så ret hurtigt, jeg mindes i der gik kun en uge, og så ringede han til mig og sagde, at han sad inde på Herlu Hospital, og han havde fået svar nu, og at det var kræft han havde fået. og Lad mig lige tage dig tilbage til, til den gang Er det første gang i dit liv, du stifter bekendtskab, det med at skulle vente på noget så ubehageligt? Ja, yeah, ja, yeah, det, yeah, det er det. Altså, det har jeg ikke prøvet før. Og øhm, jeg, kan, altså, jeg kan huske, at min mor hun sendte en sms, og mig og min lillebror lige vil komme hjem, fordi at, øh, de ville gerne lige snakke med os. Og Det, sådan, det kan man jo bare ja, få en sms, og man kan bare mærke, at sådan, den der samtale har man faktisk ikke særlig meget lyst til at møde op til. Øhm, og der var det så der, de fortalte os, at, øh, at far han havde fået tjekket hans ryg der, ikke? og det kunne være to ting. Øhm, og da du så får meddelesen om, at det er kraft, kan du huske, hvad, hvad der ja. sker i din gruppe? Jamen, jeg står i en magasin, og øh, han, han ringer, og han fortæller mig det, og øh, jeg, jeg bryder faktisk fuldstændig sammen, så øh, jeg står jeg og græder og siger bare, nej, nej, nej, nej, det, det passer ikke, og hvor er du hen, Og han siger, han er på herlov og jeg siger, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Øh, og så løber jeg ud til min bil, og så kører jeg til Herlu, hvor... At, øh, min mor og min far sidder, hvor vi så ja, går ind i hele den der verden med undersøgelser, prøver medicin og kaos, har jeg lyst til at sige. Fire års kaos i vente, ikke? Ja. Og når du tænker tilbage nu, og det er selvfølgelig lidt et hypotetisk spørgsmål, men har du på det tidspunkt nogen som helst anelse om, hvad du siger selv de næste fire år, hvad du kommer til at gå ind til, da du får den besked? Nej, ikke... Øh... Ikke andet end, at jeg ret hurtigt, altså allerede da det var, at vi ventede på svaret, bare får ekstremt dødsangst. Altså, jeg er sindssygt bange for at miste min far. Øhm, og øh, jeg tror ret hurtigt, så alle aftener det bliver bare sådan noget, det, ja, der kører billeder, og der kører minder, og der kører, hvordan, det, hvordan jeg gerne vil have fremtiden skal være, og det er jo min far, og han skal følge mig op på kirkegulvet den dag, jeg skal giftes, og så ret hurtigt bliver jeg bare ekstremt bange, fordi jeg tænker, at kraft, det er, det er virkelig alvorligt. Og dødsangsten er på din fars vegne? Det er på min fars vegne, ja. ja det er det. Um, ja. Og hvad sker der så? Du får Din far får at vide, at han har fået kraft. Hvordan tager han det? Er han, tager han det med storisk ro, eller kan du mærke på ham selv, at han er nervøs, eller hvordan? Han er var optimist til det absolut sidste. Og det har han altid været. Han, er, han har altid været sådan en, der hjælper og er der for alle. Og han er sådan, Laura, det, det skal man gøre. Man skal være der for hinanden, man skal hjælpe hinanden. Og, og man skal også gøre det, også, altså, uden at forvente at få noget igen. Fordi at det kan være, det kommer, men, men man skal gøre det. Og man skal være der for hinanden og tro på det bedste. Virkelig visualiserer sig det bedste, og så sker det, det kommer. Så, så min far han var jo også sådan, ja, okay, jeg har fået kraft. Men så fik han at vide, at, at denne her kraftform, det var ikke en, han sådan nødvendigvis ville dø af. Altså, man kunne godt leve et langt liv med den, men, men den var ikke helbredelig. Altså, så han skulle igennem hele hans liv øh, være i behandling, for ligesom at holde den nede. Ikke? Og så var han jo sådan, jamen... Det er jo faktisk ikke en dødsdom, jeg så har fået. Jeg har jo ikke fået at vide, at jeg har sådan tre måneder tilbage at leve i. Så han var meget, meget øh, optimistisk, vil jeg sige. Ikke? Øhm, og så var han også, som min far var, øh, han skulle passe på os. Han skulle passe på min mor, på mig og min lillebror. Så, øh, så jeg tror på, at han også har skulle vise, at, at det her, det skal vi nok klare sammen. Ikke? Ja. Og hvad, hvad sker der så efter? Jamen, øh, altså jeg, jeg, tænker egentlig, altså, der går, der, der er jo fire år seriøst i en, i en rutsjebane tur Og øh, med, jeg har egentlig lyst til at sige bare sådan fra den dag, så altså, er sådan en lang mavepuster, hvor jeg ikke sådan føler, jeg kan trække vejret ordentligt, fordi jeg er, så, øh, jeg er så bange for at miste min far. Og samtidig lige i starten, der bliver jeg ekstremt vred. Jeg bliver så vred. Jeg synes, det uretfærdigt. Ikke fordi det skal ramme nogen, men det skal fandme ikke ramme min far øh, eller min familie. Så øh, ja, jeg er ekstremt frustreret og ekstremt frustreret over, hvor, hvor fanden kan jeg snakke med nogen om det her? Hvor kan jeg søge hjælp? Fordi at det er virkelig svært at snakke med, med ens venner, som ikke kender til det her med at, at stå med altså, en, en far, der, der har fået kraft, uhelbredelig kraft Øhm, er det en impuls, du får fra starten, at du, du gerne vil søge hjælp til at snakke med nogen om det? Eller er det en, der udvikler sig i takt med din fars sygdom? Den er der ret tidlig. Vi går til nogle... Øh, vi har så sådan nogle møder inde på Herlev Hospitalen, netop for denne her kraftform, hvor at der så også andre mænd, øh, og, og deres koner er med, og, og de siger faktisk, at er det første gang, de har oplevet, at der er folk, der har taget deres børn med. Og at mig og min lillebror sidder der, og jeg tænker sådan, det kan jeg slet ikke forstå, altså fordi... Jeg vil da vide alt, og jeg vil være der. Øhm, men jeg sidder også hele tiden i den proces og venter på, sådan, okay, hvad med os pårørende? Hvordan, hvornår sker der noget til børnene, for eksempel? Ikke? Øhm, og, det, og det oplever jeg også i lang tid gennem forløbet, at det er tit sådan, hvordan har din far det? Hvordan har din mor det? Og så stopper den ligesom der. Ikke? Der er ikke rigtig nogen, der sådan, hvordan har du det? Og hvordan har din lillebror det? Sådan så ret hurtigt bliver det ret ensomt, egentlig også at være i. Øhm, og ekstremt svært. Øhm, så, øh, så jo, jeg, jeg søgte hjælp hos børn og unge i ret tidligt, og kom i et forløb der. Som var godt? Rigtig godt. Altså, det er, ja, det er, det er virkelig ærgerligt, at øh, der ikke er flere, der måske kender til det, men det, det var simpelthen super hårdt. Altså, øh, jeg græd de første mange gange, jeg var der bare. Jeg sad og hørte de andre fortælle, fordi at det... Øh, det var rigtig, rigtig hårdt at høre de historier, ikke? Men, Men det lyder jo umiddelbart, hvis man ser det udefra, som ikke noget vildt behageligt at skulle sidde og græde. Men hvorfor er det så godt, hvis du jo ja. alligevel? Jamen, jeg tror, at øh, altså sådan et, et eller andet sted forløsende, altså i kvæmen netop også, eller sådan det her med, at man går rundt og føler, at man ikke helt kan trække vejret ordentligt ned i maven, og at... Øh man bare stepper af og prøver at holde sig oven vande i, i det her sygdomshelvede, som det er et eller andet sted, hele tiden prøver at hive en ned. Ikke? Og når man nogle gange så ligesom giver sig hen til det og bare giver slip og lade alle de her ja, angsttanker, eller hvad man skal kalde dem, øhm, lade sig rive med og så bare give slip på det, så, så har det sådan en forløsende effekt. Og det, og det glemmer ikke, det, det var der en, der netop var en af der sagde det i den der grobe. Han sagde sådan, prøv at lade være med at gå så meget imod det. Prøv at gå med det en gang imellem alle de her tanker. Alle de der, hvad nu hvis, og hvad sker der? Og, fordi, hvad, hvad er det værste, der kan ske ved, at du går med dem? Og hvad gør det ved dig at sige de der tanker højt for andre? Og for dig selv måske? I gruppen, tænker nu Ja, og altså generelt konkretisere dem og ture sige dem højt. Øhm, jamen, det, det var jo nok, at det blev bare lige pludselig meget virkeligt. Sådan, så det er det der med, når du går rundt med det ind i hovedet, øhm, så har du måske din egen lille verden, og nu du lige pludselig skal sætte ord på det, og folk spørger ind til det, så, øh, så bliver det utroligt virkeligt. Øh, og faktisk ekstremt overvældende, men jo også rigtig rart. Altså at have et, altså, et fore, hvor man ligesom kommer ind lidt ligesom her. Ikke? Altså, man ja. har jo ikke særlig meget lyst til at være med i denne her podcast, fordi det er, ikke, det er jo ikke... Det er lidt ærgerligt klub at være medlem af. Vi, vi har jo ikke meldt os til den. Fordi vi vil, vel? Så, øh... Men når, det så, når vi ikke har et valg, så, så er det rart, at der faktisk er nogen, der, der kan forstå det på en helt anden måde, end dem, der ikke har prøvet det. Jeg lover at prøve ikke at tage det personligt. Det er du, øh... ja. <laughs> men, du det men jeg tænker også, jeg kan huske det fra mig selv også, jeg tænker, det også det med, at når du siger noget højt, og der sidder andre, og rent faktisk sidder og nikker og siger, at det giver mening, så afmystificerer du også ja. dine tanker. Ja. Og det tager vel også presset af, af dit eget hoved og din egen tankevirksomhed, ja. kan jeg forestille mig bestemt. Du er ikke alene, altså, selvom at man føler sig ekstremt alene. Ikke? Øhm. Du tog de her fire år, og så lagde du dem net over en kamp, da du sagde, at de næste fire år, det var en langt mere Ja. Jeg går ud fra, at der sker noget gradvist. Det, det gør der, og det er egentlig sådan meget, øhm, det er, er vi virkelig sådan i, i rutsjebaneture, fordi det er sådan, at øh, at man egentlig umiddelbart sådan i starten jo ikke kan se på min far, at han er syg, men det bliver ret hurtigt en del af hverdagen. Der er virkelig mange besøg til Herlo Hospital. Øhm, min mor, hun ender også med at, at stoppe med at arbejde, fordi hun simpelthen har brug for at køre med ham til alle de her test. Og, øhm, og der er nogle gange sådan, hvor at hans sygdom er meget, meget aktiv, og... Øh, og det gør, at han bliver indlagt, og nogle gange er virkelig, virkelig syg, men så rejser sig igen og ligesom kommer hjem. Og jeg ved ikke, jeg har bare noget med oktober. Det var oktober, han fik det, og jeg synes bare altid i oktober, der var han indlagt. Altså, der blev han mega forkølet, eller så, Lige så kunne han ikke stoppe med at have næseblod. Altså... Og så var hans tal vildt høje, altså dårlige. Altså, alle de her meget praktiske ting har jeg egentlig ikke sat mig så meget ind i. Det var meget min mor og min far, der gik op ind. Tallene, tallene, tallene. Men jeg var bare... Vild bange, og simpelthen så ked af det, og oplevede faktisk også i den tid, at distancerede mig rigtig meget fra min far, fordi jeg kunne, jeg, i starten forstod jeg det ikke, og jeg var bare sådan, at jeg blev vildt irriteret på ham, og vild ked af det, og vild vred på ham, øhm, og øh, og kunne bare næsten slet ikke holde ud og, og, og være med ham, men, nej, men, sådan, så var jeg ude med ham på et tidspunkt, jeg havde sådan en far, datter, dag, hvor vi den 23. december tog ud på Creative Space, og sad og tegnede og malede på hver vores fad. Det lyder skønt. Det var så hyggeligt. Øhm, og så siger han, æh, Laura, da, da jeg var bank kan jeg huske, at det, da min far han blev syg, der blev jeg simpelthen så vred på ham. Øh, fordi, hvad fanden ville han så ind og blive syg, og hvad hvis jeg så ikke skulle have ham mere? Og, og jeg tror, jeg, jeg blev sådan helt, jeg blev bare mundelarm. Jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, Øhm, han holdt mig egentlig bare i hånden og jeg begyndte at græde, fordi jeg, jeg tænkte, han har forstået det. Altså han ved, at det skal ikke fordi jeg ikke elsker ham, det er nærmest, fordi jeg elsker ham så meget, at jeg kan ikke kan holde ud, at, øh, at den der sygdom har sat sig i ham og hver gang jeg har sammen med ham, jeg kan ikke fjerne den. Øhm, så derfor har jeg ja, på en eller anden måde prøvet at distancere mig fra det så godt som jeg nu kunne, ikke? Øhm. Det er jo, jeg synes, det er utroligt smukt, fordi når man igen, hvis man skulle se det udefra, så vil man tænke, hvorfor bliver du syg på din, Eller hvorfor bliver du vred på din far, som er syg? Ja. Men det giver jo ekstremt god mening. Ja. Det der med, at, at, at vores forældre er det meningen, at de skal være der for os. Ja. Hvordan kan de så tillade sig ikke at være der lige pludselig? Ja. ja. Så vil du sige, at din far, han, han griber dig i den? Han griber mig på, på den bedste måde, han jo egentlig kan, fordi jeg var meget sådan, Åh, jeg vil så gerne snakke om det. vil så gerne have den der svære samtale og alt det her, men jeg kunne bare ikke. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke... Øh, jeg kunne ikke snakke om det. Jeg synes, det var så svært at skulle øh, ja, tale om alle de her ting. Øh. Og samtidig med, at jeg undersøgt helt vildt meget. Det var også sådan, jeg øh, lærte jeres podcast at kende. Ikke? Altså fandt ud af, hvad sker der derude? Hvordan er det for folk, der har mistet? Eller hvordan er det for folk, der har stået og været pårørende til nogen, der er så syge? Øh. Så det gav mig også et eller andet ro, eller en trøst, eller et eller andet. Det der med, at andre kunne sætte ord på, på nogle af alle de der tanker, jeg gik rundt med. Hvornår går det op for dig, Laura, at, du, øh, at din far skal dø? Jamen, øh, egentlig ret kort, synes jeg, efter, at vi så også mister ham, eller inden vi så mister ham. Øh, I sommeren 19, der... Han, han, han har haft en hvor lige pludselig bliver han helt svag. Han sover også rigtig meget. Han kunne lige pludselig ikke gå. Han har ingen kræfter i benene. Og der har han været syg i tre år? Der har han så været syg i fire år. Fire år? Ja, han får den i 15. så i Og så ja, i 19, 2019, sommeren, der bliver han indlagt. Han kan ikke gå. Han er så svag. Altså, han har ingen kræfter. Og indtil da, der, der, der har det været relativt stabilt? Eller? Op og ned. Op og ned, okay. Op og ned. Han, øh, man kan sige, at folk med mylimatose øh, har nogen har god effekter af det her. Øh, ja, gå ind og få kemo, og så kan de faktisk godt holde den godt stabil, hvor tallene er gode, måske sådan et helt år. Man skal stadig ind til nogle tjek. Min far, det fungerede ikke så godt på ham. Han prøvede nogle forskellige behandlinger. Sådan, så han havde det længste forløb, tror jeg, hvor tallene var gode. Det var sådan et halvt år. Og så var de dårlige igen, og så skulle han ind, og så skulle de prøve nogle flere ting. Ikke? Øhm, så i den der sommer, der bliver han så indlagt, og er rigtig syg, og er faktisk også et godt stykke tid på Herlev. Jeg kan ikke huske præcis, hvor lang tid, men han bliver så også skrevet op til hospice i forhold til genoptræning. Øhm, så han bliver indlagt på, øh, på hospice på Frederiksberg. Virkelig fantastisk sted. Altså dejligt personale og super søde og dejlige omgivelser. Øhm, han er der en måneds tid, øhm, hvor vi besøger ham, og han sover der og skal genoptrænes. Og, og der, der øh, sidder han i kørestol. Øhm og har rigtig svært ved egentlig. Altså, det er også det, der, sådan, både skræmmende, men også ret befriende Inde på et hospice. De snakker ret meget om døden, og øhm, spørger bare direkte ind til, om han er bange for at dø, om han, altså, og det var min far meget sådan, han var ikke bange for at dø, men han var redselslagende for, at han skulle have fra at efterlade sådan, mig, og min bror og min mor. Øhm, den tanke, kunne han ikke rigtig bære. Øhm, han er overbevist om, at han skal op og gå igen. Altså, og hospice siger, at det kan godt være et rollator. Det, det bliver altså, han er sådan, nej, jeg skal gå. Jeg skal op, jeg skal gå med min stok. Han havde købt en trehjulet motorcykel, en Nimbus, og det blev ligesom bare hans motivation, at han skulle op og køre på den der. Øhm, og da der var gået sådan fire ugers tid, der gik han med stok ud af hospice. Fik en meget, meget kort tur på den der motorcykel der. Virkelig, virkelig kort, men han gjorde det. Og ja, han er hjemme. Han er ikke hjemme særlig langt, så, så bliver han indlagt igen, fordi han lige pludselig en dag ikke kan, kan gå igen. Ikke? Da, han er ude og, da han går ud af hospice og får lov til at køre på sin nembus, kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Æh, var, jeg, du, var du stolt? Jeg, eller? Ja, altså, jeg var jo... Ja, et eller andet sted, jeg tror, jeg tænkte, du er, du er for sindssyg. Altså, amen, det, det er jo for vildt. Det, det der med, at han havde siddet, han har holdt så meget fast i, sådan, det skal jeg bare ikke. Han har også skrevet til mig sådan, åh, Laura, de siger, jeg skal tage rullatoren med hjem. Og så skrev jeg, hvad du har Tag du den med? Tag rulle Marie med hjem. Hvem ved, det? det kan være, hun bare står, så er hun der. Just in case, ikke? så han ja, okay, fint nok, ikke? Men øhm, jo, jeg, jeg kan huske, at jeg synes, han, han var så vild. Og det var også det, der netop gjorde det så svært, fordi han havde rejst sig for det der. Så da han så indlægges den sidste gang, der, kan jeg, der, der, der forstår jeg stadig ikke, selvom han er så syg. Der, der, der når jeg ikke at tænke sådan, okay, men altså, jeg når at tænke sådan, hvad nu hvis? Men, men alligevel så, han har jo rejst sig før, han rejser fysisk og er kommet hjem, så, så hvornår, er, hvornår er det så alvorligt, at, at han måske ikke kommer hjem? Det har jeg rigtig, rigtig svært ved at forstå. I ja, Det var en uge, han var indlagt. Ikke? Ja. Hvad skal det for? Jamen øh, Den uge er øh, helt vildt. Øh, han bliver indlagt, han er ekstremt svag, han er virkelig dårlig. Jeg besøger ham sådan hver dag. Og mindes bare, at jeg kommer ind på stuen og bare får altså sådan fysisk en mavepuster, i det at ned døren, fordi jeg bliver så chokeret over, øhm, hvor dårlig han faktisk er. Han er blevet lille bitte, sådan, kan ikke spise til sidst også, og øhm, kan ikke rigtig tale sover ekstremt meget. Når han siger noget, eller sådan, så bliver det mere sådan nogle lyde. Øhm, så jeg er sådan... Det hele tiden dilemmaet. Vi tager ud og besøger. Hvor lang tid skal man blive der? Skal man tage hjem? Skal man ikke tage hjem? Øhm, skal jeg tage på arbejde? Skal jeg ikke tage på arbejde? Øhm, torsdagen. Øh, efter jeg nogle lige ud på mit arbejde. Der var en arbejde at sige, at... Øh, min far er rigtig, rigtig syg. Jeg har faktisk ikke sagt det rigtigt til så mange. Jeg havde lige snakket lidt med min leder om det, som, som også kendte til det. Øhm, og så sagde jeg noget lige, lige at sige torsdag. Sådan, det kan godt være, at jeg lige pludselig må gå, fordi min far er faktisk rigtig syg. Øhm, og så fredag morgen blev jeg ringet op af min mor, der siger, du, øh, de har lige ringet ud fra hospitalet nu, at, øh, nu. Nu synes de, at han ser dårlig ud, så de vil nok anbefale os, at vi skal ikke vente for længe med at komme. Og hvad gør du, da du hører den kommentar? Jeg har en idé om, hvad du gør, men hvad føler du, da du hører den kommentar? Øhm, jeg går fuldstændig i panik. Øh, jeg får ikke i hjertebanken, ryster over det hele, og går øh, bogstaveligt tal i cirkler. Jeg er sådan, hvad fanden skal jeg tage på? Jeg skal have noget tøj på. Øh, står og har sådan, ja, de, Dialog, monolog, diskussion med mig selv. Sådan, Tag nu bare noget på, Laura. Det er jo, jo skidelig at du skal afsted. Men hvad skal jeg tage på? Jeg kan ikke finde noget til tøj på. Øhm, hvor mine nøgler? Hvad skal jeg have med? Fuck, fuck, fuck. Og bare ved, så siger jeg, far, du skal vende på mig, du skal vende på mig, du skal vende på mig, du skal vende på mig. Øhm, og så øh, løber jeg ned til min bil. Jeg på Nørrebro på det tidspunkt. Og så øh, kører jeg bare, sikkert mega ulovligt, øhm, alt hvad den kan trække, ud til Herlev. Og bliver bare ved sådan, far, for far, du skal vende på os. Øhm, jeg tror, jeg er der sådan på 9-10 minutter på Nørrebro til Herlev Hospital og fundet parkeringsplads, hvor bare løbet, løber, løber, løber, og øhm, han er heldigvis stadig i live, da jeg kommer. Ligger og ser super uhyggelig ud, og det er da det, det så underligt for min far, men, men jeg bliver simpelthen så, jeg har aldrig set et menneske være ved at dø, øhm, så det er sindssygt hårdt. Altså, man løber jo ind til at man siger, at jeg er her, og de andre er her ikke endnu. Og du skal blive og, sådan, og har hørt, at de kan godt høre en. Folk, der ligger rigtig syge. nu man... ser du uhyggelig ud. Er det så, fordi han er så langt fra? Hvad den far, du kan huske? Meget. Han er meget, meget tynd og ligger og har sådan ja, sådan åben mund og... Øhm og den er bare sådan helt åben og så ligger han trækker været sådan ekstremt tungt øh, så han, han ser bare virkelig syg ud jo og sådan helt helt helt langt væk øh, ja og, så. og hvad sker der de aller sidste minutter jamen det vi er der jo så faktisk for klokken lidt over ni min lillebror kommer min mor kommer min mand kommer Øhm, og så er vi der hele dagen. Snakker med ham. Han sover, og han får smerteslændende. Og så først så klokken 5, der er det, at hans vejrtrækning begynder at ændre sig. Og, øhm, og vi får sådan samlet sammen, og jeg tror, at min lillebror er lige gået ned i p-kælderen, og jeg står lige og snakker i telefon med min fætter, der når at sige nogle ting også. Og, og så kalder jeg øh, min mor og min mand og siger, at øh, kom lige ind, han, hans vejrtrækning er anderledes, og, sådan noget. og så begynder han, min lillebror når så også at komme op, og så begynder han at, ligesom om han vil åbne øjnene, og det har han ikke gjort hele dagen, vi har siddet der. Og så, så åbner han øjnene, og det, altså så jeg skriger, altså, skriger og siger hej far, og vi græder, og han prøver ligesom at sige noget, jeg tror han prøver at sige hej, og, og så han ser bare, vild forvirret, øh, ked af det, bange, alt muligt. Øh, og, og vi får egentlig bremse, bremsen og siger, du skal ikke sige noget, du skal ikke sige noget. Vi er her, vi er her, vi er her, og vi elsker dig, og vi er helt sammen, og du er den bedste nogensinde. Øh, og så stopper han med at trække vejret. Og så kommer der de der, ja, lige pludselig sådan, prøver at trække vejret, så kan ikke trække vejret, og så lige pludselig stopper han med at trække vejret. Og ja, så ja, det er det jo så underligt, altså, og så hårdt, og vi bryder jo fuldstændig sammen. Og øhm, sidder sammen med ham, tror vi for mig og min lillebror, min mand og de sidste, der går fra ham, og der er klokken nok 10 om aftenen. Min mor, hun jeg tror hun gik lidt tidligere. Hun kunne ikke, hun kunne ikke holdt ud til sidst. Så bare holdt ham og så bare fandt, holdt ham i hånden og blev ved med at mærke ham om i nakken, hvor han stadig var varm og ja. Når du sidder og tænker tilbage på de stunder, er det så en følelse af at, at en tomhed eller kan du huske hvad du følte? Ekstrem afmagt. Altså, men, ja. Øhm, det der med at øh, du ser en ligge som du elsker så højt øhm, ligge og ikke have have nogen energi og du selv har så meget og hjertet der stopper med at slå og man tænker sådan øh, tag, noget af, tag noget af mit tag noget af, min, tag noget, tag noget af mit liv øhm, og min mor der ja bryder fuldstændig sammen, så det er sådan, det er meget, meget virkeligt og meget, meget surrealistisk. Øhm, jeg lyst til at sige, det var jo det, der ikke skulle ske. Altså, det var virkelig det, der ikke skulle ske. Øhm, det var fire års bange anelser. Fire år, ja. Øhm, til at, at så stå derude, hvor det hele startede, ikke? Øhm, og hvor at jeg kan huske, jeg jeg også skrev sms'er i den sidste tid op til ham, fordi at han plejede altid at ringe, øhm, og han plejede også godt at kunne skrive, og det kunne han jo overhovedet ikke. Så jeg har også sådan skrevet, tror jeg, tre dage inden eller i ugen, der hvor jeg så skriver, at Øj, øh, var jeg savner at høre din stemme. Altså, og det var også der, han, han var jo ikke død på det tidspunkt, men jeg savnede ham så meget, fordi han var bare væk, ikke? Ja. Det er en ordentlig omgang. Meget. Ja. Kan du huske? dagen efter. Ja. Øhm. Jeg ja, for. Altså min mor for sagt nu. Øh, nu tager hun fra hospitalet, og hun tager hjem øh, til sit hus. Og øh, det. Vi kører alle sammen hjem til min mor, og vi er der med min mor. Øh. Og øh, det var. vildt hårdt, altså, at det gør så ondt, Det er. Prøv at med hvordan hvordan går det ondt? Jamen øhm, det er sådan øhm, eks, øh, konstante ja ja i bruskassen. Øhm, at, at at det kan også noget der bare bliver ved med at sige sådan det kan jo ikke passe det kan jo ikke passe det kan jo ikke passe. Så så øh, rent fysisk får man også lyst til sådan nærmest bare at nyde sig selv ikke? og sådan at sige hvad fanden sker der lever jeg er jeg her altså sker sker det her? Øhm, den første dag, altså, hjem, jeg vil sige, om aftenen, det der jeg skal sove, der er det jo, han lå til sidst på sådan en særlig madras, der sagde en lyd. Øh, lige pludselig, der ligger jeg i sengen, så kan jeg, skal jeg høre den der lyd. Øh, min mand, der ligger ved siden af mig, sådan i silhuetten eller sådan, synes jeg lige pludselig, at han ligger og trækker vejret på den der måde, som min far også har trækket vejret, så han bliver nødt til at ligesom prøve at få ham til at vinde sig, eller gøre et eller andet. Ikke? Øhm, jeg vågner op, Klokken, ja halv fem om morgenen dagen efter med ja igen og kan bare ikke noget altså så jeg må bare jeg begynder at gå en tur bare ud og prøve finde ud af hvad, hvad fanden at holde en, en, altså, holde kroppen lidt i gang fordi at den er allerede i gang mens jeg bare ligger ikke ja øhm, og så bliver det jo meget praktisk øh, ring til bedemand beslutte sig for kiste, beslutte sig for blomster og er ekstremt mange måske dumme, men, men konflikter mellem mig og mine bror og, altså, fordi vi bare vi er forskellige og vi altså ja, du har ja. heller ikke ressourcer, man har flest af på øh, romlighed, man har mest af på sådan tidspunkt når man mm. er så meget presset i knæ øh, ja. og, øh, altså alligevel skulle jeg til at sige får I, en, I får en bisættelse eller en begravelse? vi får en bisættelse og husker æm... du den som en god dag? Eller hvordan husker du den? Jamen, øhm, egentlig, altså, min far, han, han ville gerne brændes, og øhm, vil rigtig gerne stryges ud over havet. Øhm, han har altså sagt, at han ville ikke have et gravsted, fordi vi skulle ikke føle os forpligtede. Altså, den, lidt den klassiske for folk, der ikke vil være til besvær, selv når de ikke er her. Øhm, men det var vi sådan ret enige om, at det skulle han have. Og det havde vi også sagt til ham, også inden han blev syg. Så jeg at jeg skal have et sted til dig, hvor vi kan mindstre og gå hen og lægge en blomster af det her. Øhm, der kom sindssygt mange til hans bisættelse. Øhm, og mig og min lillebror stillede os hver op og holdt en tale i kirken. Øhm, det regnede mega meget, og... Øh, Igen, jeg tror, det, det hele var vildt underligt. Jeg havde faktisk ønsket, at jeg gerne ville se ham igen. Inden han skulle, øh, skulle krimeres. Øh, og det er jeg vildt glad for, at jeg gjorde. Han har fået sit eget tøj på. Og, sådan. Øh, og øh, jeg har egentlig aldrig tænkt over det, men den dag, da han faktisk så skal brændes, der synes jeg faktisk, det var vildt hårdt. Altså, jeg havde aldrig nogen troet, Men det der med, at han lige pludselig bare sådan definitivt, så var, der ikke mere af ham, sådan i fysisk forstand på den måde. Øhm. Øhm, men altså, bisættelsen, den, altså, den er, det, det er fint. Jeg kan godt jeg kan være i det, jeg kan godt tage imod kram. Jeg synes, det er dejligt, at der er så mange, der, der møder op og vil mindes ham øhm, om aftenen, der planlægger vi at tage ud sammen med min moster og onkel og bare lige være lidt sammen, så vi ikke sidder alene. Og da vi så skal ud til bilen, så øh, det min lillebror og min mor øh, og min mand også. Der, der får jeg det bare fysisk dårligt. Jeg kan, jeg kan ikke. Jeg, jeg kaster op og, og kan ikke komme med. Øh, så de kører, og vi bliver tilbage. Og der, ja, der kollapser det fuldstændig for mig. Der, der, det er de der ture, hvor man bare dykker helt ned, og man bare kan mærke, savnet, man kan mærke minderne, man kan høre ham tale, man, ja, jeg kan se alt det, som øh, alt det, som jeg gerne vil have, der skulle være sket, bare ikke være muligt, ikke? Ja. Oh, efterfølgende. Jeg ved, du går du bliver sygemeldt. Jeg bliver sygemeldt, ja. Er det, er, er det på det grundlag, at du brød sammen, eller er det efter, jeg tænker også, fire års ventesår, må have noget at skulle sige, både ja. på krop og syge ja. Ja, og jeg var heller ikke klar over før, at øhm, ja, I også nævnte, at det der var et ord for, for det, som de fire år egentlig også har været, ikke, at det vente ventesorg, fordi det er sådan rigtig fint. Øhm, ja, lad os lige tage ord. den der, fordi jeg havde halvandet års ventesorg ja. på min mor. Hun var selv i et øh, kraftforløb. Og jeg kan huske, at, at når jeg kom hjem, jeg var arbejdet udenland, så kom jeg på ferie, så kunne jeg finde på at gå den lange vej ind på en værelse, fordi jeg kunne holde ud og se på hende. Ja. Og fordi lidt ligesom du havde, jeg havde en, ja. en vrede, og jeg havde sådan en, jeg kan ikke holde det her ud. Altså. Ja. Og det er jo sådan en, man ville ønske, man har gået den rigtige vej nu. Ja, ja, ja. Men når man var i det, var det jo en overlevelsesmekanisme. For mig gjorde det, at jeg blev stigende desperat i at hige efter sådan at holde mig oppe, og nu skulle jeg være den stærkere og sådan nogle ting. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, hvad, mm. gør, hvad gør fire års så Hvad gør det ved en person? Jamen, øhm, ja, hvad gør det? <laughs> hvad gør det ved en person? Øhm, det... Øh, Jamen, jeg synes, at det er, det, er, det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, ventesorg er, er et virkelig godt ord, fordi at det er rigtigt nok, men jeg følte, at jeg sørgede, men han var der stadig. Øh, men han blev jo aldrig rask. Så altså, og så er det sådan, jamen, du har jo ikke mistet ham, så på princippet skal du også være glad for, at han er her. Ja, men, men hvor lang tid har jeg ham? Ikke? Altså, så, så jeg tænker, at for mig så var det jo også den der som du også siger, ikke? Altså undvig, undvig ham, øh, blive irriteret på ham, blive frustreret på ham over hans optimisme og samtidig prøver at få det bedste ud af at være sammen med ham, men og så uvisheden, Altså den er jo bare der er jo ikke nogen der kan sige hvor lang tid han havde. Øhm, sådan så da det lige pludselig den der sommer også siger, jamen han er virkelig virkelig syg. Altså han er virkelig, virkelig syg, hvor jeg var sådan, jamen, hvornår? Siden hvornår er han blevet virkelig, virkelig syg? Jeg forstår det ikke. Altså, har han været sådan her hele tiden, ikke? Det var æm. super mjertigt, det der med, man ikke, netop som siger, er virkelig noget af det største, man kæmper imod. Det der med, man ikke ved, om det er nu, man skal sætte alt ind, eller om man lige kan trække ja. vejret en gang mere. Ja. Fire år, det er lang tid. Det er virkelig lang tid. Kunne din omgivelser altid forstå den position, du befandt dig? Ikke? nej. nej altså, øh, jeg har nogle enkelte, som selv også har mistet, øh, hvor de, godt kunne, de kunne godt genkende nogle af det, men for dem var det måske mange år siden. Så det krævede også, altså, de var jo måske et lidt andet sted, men de kunne godt genkende tankerne og alle følelserne. Øh, men ja, altså, det er det også det, jeg blev meget bevidst om, det er bare, det er ekstremt ensomt. Det er ekstremt ensomt, både at være pårørende, men især også at være forladt. Altså, og det er lidt den der sådan... Man forstår det ikke, før man er i det. Og, og det er også det, der gør det ekstremt svært øh, at skulle snakke om, eller... Altså, mens du var i det? Mens jeg var i det, ja, det synes jeg. Øhm, hvor at, Og det er jo heller ikke... Det er også den evige, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad skal folk sige? Hvad kan de sige? Nogle dage kan de kun sige ting, der er forkerte, altså... Og, øh, og det, det stod jeg også meget i derhjemme. Ikke? Altså på hjemmefronten, hvor at, at, at min mand jo også virkelig prøvede at gøre, sige noget. Men så skulle, så skulle han ikke sige noget den dag. Og så lod han være med at sige noget den næste dag. Og der måtte han faktisk gerne sige noget. Ikke? Altså, så, ja. Var det svært at være, at være din mand i de fire år, tror du? Ja, det, ja. Det, det, det tror jeg. Men, øh, men jeg, øh, jeg synes, han gjorde det. Og gør det stadig vildt. Hvildt fantastisk, som, som den han er. Han, øh, det første, han fx gjorde den dag, min far, han, øh, han fik det konstateret, hvor jeg tog ud på Herlev. Hvor jeg selvfølgelig også ringer til ham og siger det. Øh, der kom han bare derud. Altså, han spurgte det ikke, han havde bare sagt til arbejdet, at han blev nødt til at køre. Og, øh, og, og det gør sig egentlig gældende sådan hen af i de her situationer, hvor jeg, så var han der bare. Øh, det var ikke noget med, skal Skal komme? Hvad har du brug for? Hvad kan jeg gøre? Det er sådan, han gjorde bare, øh, hvad han nu tænkte, at jeg havde brug for. Og det var sindssygt rart. Men øh, ja. jeg har også det der med, netop, at du ikke skulle tage stilling til det, men at han må bare gøre det. Ja, ja. fordi den der sådan... Er selvfølgelig ikke lige med ham, når man bor sammen, men ellers den klassiske med, med ring, hvis du får brug for noget. Altså, det er sådan, Det kan jeg ikke. Øh, og det kommer jeg heller ikke til... Øh, for mig i hvert fald har det været meget sådan, at øh, jeg fik jo så sygemeldt mig. Jeg var sygemeldt cirka et halvt år. Øh, kunne ingenting i starten. Det gjorde så ondt. Jeg havde ikke lyst til at snakke med nogen. ville egentlig sådan lidt ønske, jeg bare var helt, helt alene. Ikke? Og så sagde også til min mand, at det er ikke fordi, at jeg ikke vil være sammen. Men hold kæft, hvor ville det være lidt, hvis jeg bare kunne være alene. Hvis jeg bare kunne ligge alene i lejligheden på det tidspunkt. Øhm, Ser du det er højt? Ja, ja, ja, for jeg kunne ikke forholde mig, altså jeg var også bare sådan, hvad skal vi have spise til aftensmad? Jeg ved det ikke, jeg har ikke lyst til noget, jeg skal ikke have noget. <laughs> øhm, og han brød jo også at få lidt normalisering ind i en virkelig kaotisk og meget dyster og trist hverdag, som det var for mit vedkommende der. Ikke? Øhm. Så tror jeg, det ville være oplagt at spørge, hvad du, du er jo ikke syg med nu, ved jeg. Nej. Hvad sker der? Øhm, For det jeg, foreslår? Så? Altså, jeg, jeg tænker heller ikke på magisk vis, at du lige pludselig får det godt igen. Men du kommer igennem din sygemelding. Jeg kommer igennem en sygemelding. For øhm, det samme jeg havde en virkelig, virkelig god leder, som jeg havde talt med, som hjalp mig til at øh, langsomt komme op. Og en læge, som også hjalp mig med at sige, at vi starter virkelig langsomt. Så det er så er det måske en time, en uge og to timer den næste uge. Altså, virkelig, virkelig langsomt. Øhm, corona gjorde også, starten, opstarten blev endnu langsommere, fordi at så var der særregler og alt sådan noget. Ikke? Øhm, men øh, det gjorde, at jeg langsomt godt kunne, øh, kunne være det igen. Altså. Så hvad har du taget med af erfaringer fra den forløb? Øhm, I forhold til at komme tilbage... Ja, for jeg tror, ja. jeg synes, der ligger noget meget vigtigt i det. Det der med ja. at tage så god tid. Ja. Jamen for mig har det været sådan... Øh, lige der, der var jeg slet ikke i tvivl. Altså jeg var sådan mærk efter. Og, og, og det, det kunne jeg så godt der. For jeg, i de fire år, der kunne, jeg, der kunne jeg sgu ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Skal jeg, skal jeg lige sige, at jeg ikke kan komme på arbejde i dag, fordi min far er blevet indlagt, så jeg faktisk kan være der. Ej, kan man det? Og hvad så, hvis jeg en dag mister ham? Så vil jeg jo faktisk hellere bruge den buffer. Altså det bliver så... Øh, bliver så ondsvalt på en eller anden måde det bliver så taktisk eller sådan øhm, så, så jeg havde det bare sådan da jeg mistede ham så er jeg sådan fuck det hele nej jeg var virkelig sådan det jeg, jeg kan ikke noget jeg skal lige øh, jeg skal være i det her jeg skal være i de her følelser lige nu øh, det er det eneste jeg kan og øh, så skal jeg nok jeg var jeg var heller ikke jeg tror jeg var godt huske, sådan, jeg tror omgivelserne var mere nervøse for mig end jeg var for mig selv. Hvad nu, hvis man ikke kommer op af det der sorte hul, hvor jeg var sådan, det skal jeg nok. Altså, et eller andet sted på en eller anden måde, så, så skal jeg nok komme til at arbejde igen. Bare ikke lige nu. Jeg skal nok tage telefonen, hvis en veninde eller en eller anden ringer. Bare ikke lige nu. Og hvornår, det ved jeg ikke. Og jeg er også pisselig glad. Fordi jeg ligger her og mindes, og jeg har, også det der, der er noget, der er gået i stykker. Så jeg skal... I den proces. Jeg havde sådan, jeg skal lige lære mig selv at kende og finde ud af, hvordan kan jeg med mig bare lige rejse mig op og komme igennem dagen. Og det, det skal jeg lige finde ud af. Så kan jeg ikke være ude på mit arbejde. Så kan jeg ikke sidde og snakke med en veninde i telefonen. Jeg ved, du nævnte jo før, at du lyttede til vores podcast, da du var i ventesår. Ja. Yeah. Lyttede du til den i den periode? Efter? Du din far? Det gør du ikke? Nej. Nej. Der gik, øh, der gik to år, før jeg kunne lytte til podcasten igen. Hvorfor? Øhm, jeg tror, det, øh, det var for hårdt. Altså, øh, både sådan det her med at skulle rende rundt, og øh, ja, på en eller anden måde have sit, øh, have sit eget tab, øh, og så også det her med at kunne, kunne lytte åbent, øh, til andres tab, og øh, lige pludselig så blev det sådan, så skulle jeg lige have afstand fra alt det der. Øhm, så, så, så det ved, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg prøvede, og så var jeg sådan, ej, nej, nej, det, det, det kan jeg ikke, jeg kan ikke rumme øh, andres ord lige nu, det er sådan, øh, det er for tæt på, på en eller anden måde. Men så lad mig spørge anderledes, <hømm> var der forskel på det, du følte og det, du mærkede, da du var i ventesårlig, kontra til det, at du så starter op igen bagefter? Ja, yeah, meget. Altså, øhm, jeg tror, i forhold til, da jeg var i ventesorg, var det rigtig meget sådan, øhm, hvad havde andre gjort, da de stod og var i ventesorg? Øhm, hvordan var livet efter, at de havde mistet? Øhm, som jo både var vildt skræmmende for mig, men samtidig også sådan, okay, så man kan stadig godt savne. Man kan stadig godt mindes. Okay, man mister ikke minderne. Øhm, og, øh, og følelserne føles nu, er det jo sådan, nu sidder jeg jo selv i det, og jeg har jo selv, hvordan jeg øh, mindes, eller hvordan jeg er i, i hele det her med at have mistet min far. Men samtidig er der også noget rart i at høre øh, dem, som der har mistet, som du har siger, øh, jeg for seks år siden, eller fem år siden. Okay, de fylder stadig. Hvor er det dejligt at høre. Altså, det er jo det, jeg stadig kan sidde og blive helt bange for, mindes man ikke rigtigt. Eller. Du kan blive bange for, at det ikke vil følge, når der er gået fem år. Ja. Det, igen, det vil udfra se, lyde lidt øh, en smule vanvittigt, tror jeg, fra de udforstående, fordi vil man ikke netop håbe på, at soven ikke, øh, ikke skulle følge altså om tre, fire, fem år. Men det gør du ikke? Det gør jeg bestemt, ikke? Men jeg ved godt, at der er rigtig mange, måske øh, som har gjort noget andet, eller som ikke har prøvet det, som jo har så travlt med, at... Øh, det skal blive lettere, det skal blive... Livet skal gå videre, vi skal komme op igen. Øhm, og jeg har det sådan, nej, jeg vil... Jeg, altså, lige da jeg havde mistet ham, og jeg sagde, på det halvår der, gjorde det så afsindigt ondt, og jeg græd så meget, og jeg lå, og jeg kunne næsten ingenting, og jeg, han, jeg kunne mærke det i kroppen, og jeg kunne høre ham, og jeg kunne se ham, og der kørte alle de her flashbacks. Øhm, men... Det gjorde også, jeg var ekstremt tæt sammen med min far. Jeg følte ham så, så nært. Så, øh, så, så nu hvor, at jeg går på arbejde og kommer igennem dagen, eller hvad man skal sige. Og der, der, der er det sådan en anden osteklokke, altså, sådan, hvor man nogle gange netop skal: sådan, Hvorfor er han her egentlig ikke? Hvorfor har han ikke ringet? Okay, der skete alt det her. Det, det fandt mig derfor ikke. Altså, øhm. Så sidder du til mig, altså, du og så siger til mig, at du ikke vil være sovn foruden. Jeg vil ikke være sovn for Nej, det, det vil jeg ikke. Overhovedet ikke. Jeg, øh, ja, og det kan jeg huske, at det var en bestemt noget af det her, der fyldte helt, helt i starten. Det var bare sådan, der må ikke, tiden skal stoppe nu. Altså, også da jeg havde mistet ham. Den skal stoppe lige her. Jeg kan ikke tåle, at der går en dag, der går to dage, der går tre dage. Nu er der gået et år. Nu er der gået to år. Øh. Der må ikke gå flere år. Jeg vil gerne beholde ham, sådan at jeg er bange for, at man glemmer med tiden. Så for mig er, er sorgen en stor del af mit liv. Den er mit liv. Den er i mit liv, og den, den skal blive her. Jeg er ikke, tænker ikke, at den er noget, man skal over. Nej, for man kan jo selvfølgelig også sige, at, at sorgen på den måde er lidt, lidt en måde at være i den kærlighed, vi har til dem, vi har mistet. Altså på, ja. fordi den sorgen netop er prisen for at have elsket nogen på den måde. Du har elsket din far bestemt. Så jeg kan godt føle dig. Jeg, okay. synes, det er, jeg tror bare, jeg vil være, da jeg havde mistet i starten, der var det første, det eneste, jeg tænkte på, det var, at jeg ville bare gerne have det godt igen. Ja. Men det er måske også det der med at blive moden med, i sorgen, for jeg vil heller ikke være min foruden. Nej. Og, og det er jo på en måde vildt interessant, hvordan vi to kan sidde og, og sidde så om det. Ja. Nu kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at få lov til at møde, jeg, jeg kan ikke møde ham, men jeg kan i hvert fald se ham, ja. den far. Ja. Du har taget noget med? Jeg har taget noget med, jeg har taget nogle billeder med. Og det er jo det der, hvordan skal man vælge, ikke? Altså, så nu har jeg bare taget tre billeder med. Og vil du ikke fortælle, hvad der er på billederne? Jeg kan vi kan starte med det jo. her? Jo. Det første billede, det er klassisk min far. Det er taget til et bryllup for mange år siden, hvor min far, han står i sådan en kinesisk jakke som var blevet syet til ham, han havde noget forretning i, i Kina. Og så tror jeg, han har også sådan en pipe i munden, mener jeg. Ja. Og så har han et lille gammeldags videobånd, fordi han altid optog videoer, når vi var ude til ting. Så det er jo en helt anden tid, det der. Men... <laughs> og så er der et billede af mig og min far. Det er faktisk taget ud på Herlu Hospital, hvor at han lige har fået erklæret, at han er terminal og, øh, og har grædt, og grædt og grædt op på herlev, og min far, han holder om mig, og, som min far, han altså gjorde, passer på mig, siger, det nok skal gå. Hvad rummer det her billede? Det rummer, altså den måde, min far, han, han holder mig ind til sig, det, øh, det er bare så meget kærlighed, og det er så meget noget af det, jeg savner, det er bare min fars farven, og at jeg får lov til at være selvom jeg er 34, og han bare sådan, du vil altid være min lille, min lille pige, Laura, og jeg skal altid passe på dig, så det det omfavnet bare kærlighed, tænker jeg. Og det aller sidste billede der, det er min far og mig, der ligger på to liggestole og faktisk så havde de der liggestole de lå lidt længere fra hinanden ude i haven, så altså, det er sådan, typisk min far, hvor han også sagde sådan, Laura, vil du ikke lige rykke min liggestol hen til dig, sådan, så vi kan ligge tættere, vi skal ligge tættere. Han, han vil altid gerne sidde tæt og... Sådan en, der altid stod klar med kram. Og ja og selvom han egentlig bare skulle sove, men det betød stadig noget for ham, at han var med, og han skulle ligge tæt på mig. Ja. Og hvordan... Øh, han ser faktisk skønt ud i den der kinesiske, <laughs> kinesiske jakke. Den er godt <laughs> ja. nok sej. Hvordan, øh, hvordan har du ham med i dag? Hvordan mindes du ham? Ja. Øh, jamen egentlig, altså... På... på på forskellige måder, måske hver dag, men i vildt meget i tankerne, og selvfølgelig også i hjertet. Altså, øhm, jeg kan godt tage op til hans gravsted og besøge ham og ligge blomster. Øhm, ret hurtigt, da det var faktisk, at han blev syg og sådan noget, så skrev jeg også rigtig mange noter i min telefon, øhm, hvor jeg skrev til ham. Og det gør jeg stadig, når det er, at øh, det hele er vildt hårdt, så skriver jeg til ham. Jeg skriver, meget jeg savner. Jeg skriver, hvad der nu kommer på den dag der. Og er det en slags terapi for dig? Ja. Det er det, det, det blæde. Det er også vildt hårdt, fordi det ender altid med, at hvis, hvis der har været en svær dag, at jeg begynder at sidde og skrive, så, så bliver jeg bare sindssygt ked af det. Øhm, men øhm, det var det gjorde jeg ekstremt meget. De nætter, hvor jeg jo ikke kunne sove. Jeg kunne ikke sove, så sad jeg og skrev til min far. Sad og kiggede på billeder af min far. Små videoer på telefonen. Ja. Må jeg, høre, må jeg se, hvad er det for en ting, du har, du har med os? Ja. Jeg har taget en halskæde med, som jeg egentlig... Ja, jeg bar, den, det er en lille guldhalskæde med et hjerte på. Øh, som jeg egentlig bare øh, i tiden også... Inden jeg mistede min far, og øh, da det så var, at vi skulle lægge nogle ting ned i kisten, så lagde jeg en lignende halskæde ned til min far, og så købte jeg selv en ny. Så den går jeg altid med, den her halskæde, med et hjerte på. Og så er du, ham, du har ham altid med, så at sige også. Altid, ja. Fantastisk. Og her til allersidst, mm. så kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig om noget. Fordi det kan være, der sidder nogen derude nu, netop som er i din situation, er i ventesorg. Ja. Og det er ikke en sjov situation at være i. Det kan jeg skrive under på, det kan du også. Ja. Hvis du skulle give mit råd, og det kan være svært at give en person i ventesorg råd, som man rent faktisk kan bruge til noget. Ja. Hvis du kunne sige en ting eller give et råd, hvad skulle det så være? Åh, mm. oh, ja, hvor er det svært. Øhm. Det er jo, altså... Et eller andet sted, så er det sådan... Jeg er lyst til at sige, at man ikke gør noget forkert. Og, det, og samtidig har jeg også bare vildt meget lyst til at sige, brug al den tid, I kan med den, som I, øh, som I har nært og måske skal miste. Øhm. Men det er også tageligt at så give det råd, fordi det kunne ikke selv følge... Jeg stak jo også af, men øhm, og på de svære dage, der sidder jeg og slår mig selv oven i hovedet. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Men jeg tror, vi alle sammen gør det bedste, vi kan, og så kan vi ikke gøre mere. Øhm, men noget, jeg i hvert fald, jeg tog rigtig mange og jeg vil ønske, jeg havde taget nogle flere videoer. Og det er bare sådan, fordi, ja, det, de der små videoklip, de kan altså også noget, det er sådan meget konkret råd, og ellers så vi gør. vi gør det så godt, vi kan, så kan vi altså ikke gøre mere. Jeg synes, det er et, et fantastisk godt råd og en dejlig afslutning på en utrolig god snak. Ja. Til allersidst, der har du taget et øh, nummer med. Jeg har taget et nummer med. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Jamen, øh, åh, hvad hedder det? Hvad hedder det? A Million Dreams med Pink. Og øh, jeg ved, øh, hvad skal man vælge? Ikke? Men øh, det der nummer, jeg ved ikke, hvorfor... Jeg, Ja, det kommer så af, at øh, hver gang jeg var på herlo, der har jeg været rigtig meget, så kunne jeg sidde med min far, jeg kunne trøste min far, jeg kunne holde min far i hånden, jeg kunne være datteren, der holder modet oppe. Uden at græde, først til sidst, når jeg kom ned i bilen, så satte jeg det her nummer på, og så fik tårne frit løb. Jeg kan godt lide, godt lide teksten om, at... Øh, der er en masse drømme, og at øh, det er okay, hvis, øh, hvis folk ikke forstår det, og at man må gerne være lidt skør. Fordi det her, det er en sindssyg verden at være i ventesår og have mistet. Øh, hun bygger den langsomt op, sangen, så lige pludselig så kommer hun også bare med hendes powerstemme. Og, og det hjalp mig til bare at få afløb for alle mine tårer. Så det var mig, der sad i, i bilen, øh, og og græd og græd til det her nummer, hvis man har set mig køre fra Herlev Hospital i fire år. Så, så derfor skal vi høre det. Laura, tusind, tusind tak, fordi du kommer ind. Selv tak, og tak fordi jeg måtte.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 Du til, jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24 og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sov og død. Værterne var Penelope Strøm Øster og Jeppe Vade Vester. Lytdesign er Frederik Ludvig og fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.